قیامن قیامن سمانا د گزاران سبب قیامن ینه قیامن لمعاشکم و ابدانکم مالم د زبردست چیره بس دې دې خبرې جو خلک خبر د لوی شریل قال کوم قال صفیان الشوری کان المال فی ما مزا یكرهه فعمل یوما فهو ترسل مؤمن رواه بالمشکات قال المالوف بما ما ذا یكره مال فما ما ذا زمانہ کې صحابه بدګنو فامل یومہ په هو ترس مؤمنی هر چہ مال زمہ ای تابعی دا تابعی دی فامل یومہ چې دی په زمہ په زمانہ کې په و ترسل مؤمنی دا داخل د مؤمن دی یسی ګټال دیسره په دی پین شو شاګردان وته نخله محدث شه کبیر دی کله اما نه ځنده زمانی شلې دې کنه او شاګرد دی نه دی وری بازی تا خلک کوئی شاګرد دی ته خدای زرم کی کی شاګرد او هم سبق یې دی دا غچې دې کنه وی هغه دا غدې را وی وی ګورا دا شی حضرت مبارک فرمایلی دی چې کا دا کا كاد دل فقر ان يكون كفرا چې دا فقر نه کوپر جوړ کچت ته جمال د سرنی یو یو سمه سره پیشنی کې جری شي چې دین پکې ورکه نو په دې خپل دن بچکا کا شاو الله شه مبارک لري کړی دی وې عبد مبارک سره به دا چې دین ارون وي دې مار وې په دې لاس کې اړول راولل شي زه به دې حفاظت کوله زه دا مال من سره نه بے کمسره دا پیسی نو بيد ابا چان به زمنګ نور میان جوړ کی عبد الله ابن مبارک کی لوی خپل خبره ته کوم یادګر غوري امیر المومنین په حدیث او تفسیر بيګي وی لولا غي لولا كانت هذه الدنانير لتمندل بين الملوك زمنګ نبی رومیان جوړ کړو بیا تنه به رحمان یوش کړی وی ای پهی نماده مخه دک نو په ځنه شو جمال مرور خده بس نعمل, ها؟ نعمل مال صالح لرجول صالح دقاء کریو مطول که مختصر که بیگی ما احسن الدین و الدنیا لب اجتمعا و اقبح القفر و ما لب دین چه جمعشی سخون کری و اقبح القفر و لفلاس بر رجولی ایو ساریو طرف تا کافر دیو بل ترته تا بھگی دیو کبته نن دا غصب به دي ښکاله ولا توتو صبح امور کوي بي وقفته بس را تاسو دا رزق په دي اے الله په په خاطر تعبیر کړي دی من ها سره ندي کړي څه زبردست تعبیر شوی دی ولې دې کی اشاره چې په دي مال چې وڅر تجارت کوا چ اکل در رفح نبی دا سلطان ننې فیقه په مالون کې نو څنګه چې من اخو دی د مالون نو متج اله قدرت کې پکې راغې کرا نه دا یې ترجمه کړه کومه دې د بومر سود د یوینې ممشتې دې ترجمه کړه چې سړی ته دا معلومه شو کنه نو درې سلو ګڼې پټی لګي چې یقینا دا کتاب د توکل بشر نه باخله ده دا او مکه ته ویخه کنه تم په پیږي نه اصپې په نه دی او وکسوهم بل وتورځي ورکه رزق وتورکه وکسوهم جانے وتورکه وقوملهم او وايې د قول معروفه فایګه خبره دی خوګه ضروري مال ستادی تعالی چې در کومه دغه پاکه خبره دکبل او الله پاکوي چې خیر وبتل او امتحانو کې په يتيمانو باندې فتتصرف بالاموال کنا چې بيع او شراء ده چې څه شي ورکا ولنه ملګو په سوچ دي खर्च کی چې سنگي خرچي جو پیسې ولور کې چوبالي نو کشليقہ د تجارت ور دي بسماړ ورک بیاخه مختلویه تامه امتحانو کې په يتيمانو باندې حتا تر دي پوري اېدا بلغ نکا هر ار کله چې اورس دل وی کی کنا زمانه د ان یکونو اقلا لن نکاح اهله نکاح شی چې صحیح چې بالغ شي نو راضی چې نه معلوم کده دینه رشدن صلاحیت تجارت د درشدامان ادا فد فو نتاسو حواله الیهم بیت امواله مال نه دی او ولاتاکلوها اتاسو مخره دا مالونه ای چې کوم دینو کې تاسو وی کی کنا او سو کافل دی یتیم تاوی کافل اے کافلین د یتیم تاسو مخه دا مال اسرا پن وایي سر دی کی پناه حقدار اسرا یعنی د ضرورت نا زائد ضرورت زائد او وبدارن او او قبل الحاجت پتون دے سر پتون دے سر ان یکبرو کما خافت ان یکبرو دا وجه دې رینه چلوې بچنه بیا مرانه مال دې راځي در به قوت ورت کمه ز دې قوت ورت کمه دات مکه وممن کان غنمیان سوق چ غنی وی یعنی ب پرواوی د عقل مال دی یتیم ده دې له کړه غنیکه ما معنا مال دی یتیم ته ځات څنګه دا مانان دا دې دا چې صاحبین حساب دي دا زوی دالکه کتاب تل هدای صاحبین حساب نه دي ضروری چې در خپل روزګار اشتها خراقه اسکا ادب داحت دشته دا معنا ان مال الیتیم نه دي زانو ساتیو هغه دی ول ساتیو او لري جارت پکې کج تبرعا او من کان فقیرا هغه سوچ نه داري به نور څه د خران ذریعہ نشته نو فل یعقل دی د خری مال دی یتیم خو بالمعروف موافق تقیید د شریعت سره ا مهدايه کی لیکلی دی بقدر اجرت عمله او چې دې په کې کوم عمل ولکې نتخ مقباب باندې د خري پېزا د په او تو مليهم ویګي اور کليشتان سو ورک به د ویت امواله ماله د دوی نفق اشهد عليكم ختم نن دا ور داتیر شه داتیر شه د مزلي زلې تکتور دي پیر شه نه دي د قرآن شريف نه خبر مگر د دې نزلت په پکی ديش نه دا ولی پېفي او نوې نو یکه په خوده او که چې هغه ما وردا شکه پیر د قران خبر. خبره اپې کړه دا د جاهل پیر وی دغه کو نه ما په خوده چې دا غې نوښت خوده د پېکړم هغه په لزرو پیبان یو سړي له په بل سړي جادو کړه بلز ضرور پی بس بلز بلز نبی په 30 ا او دیم کی اچھا زپ بلز اچھا پی نو قران شریف نیو سره خبر نی نو هغه مومن چي لکه اوبس څنګه کار نشي د ذل بس څنګه تپاشي شدا دې خبر ندي ندي بزرګي په دغه بزرګي تکه کوي تر څوخه شاعری ويګي ا محرر شته هدای په حشر هغه دی محرر حلا سنت التصوف وید ادوم کتابونه دي جوړ کړي دي تصوف کې کتاب نه دي جوړ کړي او تې سنت كتاب البيو بس متاخري نو چې محرر شي جواب ورکړي دي محرر شي بي محرر ده مسلکي نو ماني محمد ابن الحسن شيबानी وی جواب ورکړي دي وصه وې تصوف سره تاسو خپل ته ویو تخلیع عن رزائل تحلیب الفضائل نعمه په کتاب الوی کې ذکر کړی دی چې ناکار کوو د امک جواب ورکړی دی لکه سنت کتاب الوی ما جوړ کړی اګه دې هدایت په انځه لیکلی دی دا جواب مو هرچه دی لکه نو له حاضر دی وجه نه دا دی چې تو قرآن او حدیث باندې خبر کزانو او بیا ته مکمل عمل وکړل الله دې ندعو و هم ده ایمه هم ده عمل والله په کوئی چی هل یاقل بالمعروف فاذا دفاتم هر کله چې تاسو ورکوې حواله کوي الیه دې ته امواله معلومه د دې په اشهد علیهم گواهان په قائم کې لقطع النزاع لقطع النزاع چاته نشي هیڅ د معاملاتونه و تاونه راکړیدل او باقی خیر دې وکفا بالله حسيب او کافی دي الله پاک محاسبو په عرش او مجازي په ارشه عباس بل رسم دي دي ظالمانو بدا شي کار کوي مال چې میر سرهب مرشو میراث پہچاته ورکو مال غنیمت پہچاته ورکو پهي کې هغه بچاته هغه چاته ورکو چې چا جنګ جوړیشو جنگيالو ته به ورکو بس نه یو به مور پلار ته نه ورکو او بل به ماشومان او زنان نو ته نه ورکو ا ماشومان نړی نو ته به نو ور کو بل به نو ته مطلق نو ور کو ک ماشمانی ببی او کلیه <ماشمانو> درته ما د اسلامه الجهلیت باندې خطر کیه دا بل ردږي پدی ولی اصلاح العربی به اصلاح الاموال دا ته د موجوده د دې شرطه دا دغه شرطه ما توبه چې هغه په کوم باندې برپوندې صدق په پروته لر رجې خبر مقدم ی نسیون ممتماخه لر ررجې دپار دا داناارري نو چېغارن او کې بارن کمماشومان دي, دي. دا دا خفلو او کليدي نص حص مما م ما د غمان نهطرقل والدان پهږي که نه خود پریښې د مرو پهنابل آخرونو خپل خبلوانو اوولیننیسا او د قرنې د ځنا نه دپاره کم ماشومانې دي او کلوي دي ماشومان دي او کلوي دي نصبڅ ظالمان نه نصیب بن حصده مما دا هغه مننه ترکل والدان چه پري خو دې د مور او پلار ولخ خل مو نو خلق امان صمره دي مما دا هغه مننه قللا چه کم بي من هده دي مال او کسرو کړيدي پيږي داس دي دا مما د تر دا هغه تر کنه سدي مما تر کنه چه کم دي تر کنه چه کم دي بدل دي په عادي د هر په جړ ليكنه دي ممما دحیمه نقل نجکن بی منحددیمانه او او کسریه دیری نصیبم مفروزه دا حصه مقرره قطعیه تورمان دا نصیبان ولی منشود دی جعل اللهو نصیبم مفروزه الله ګرځول دی حصه مفروزه سمانه قطعی تور یقینی تور او په کوئی چراده او داغه په میراث کې سنشته ناغه سربسته کبه حاضر شو او اذا حاضر القسمه قسمته او ورکل چې حاضر شو ویشته میراثه قسمهت الميراثه دا چې موږ شته ترجمه ده ویشته میراثه پوښتنه کوي ماغه وکنه په دقه شری پوښتنه بلی رجلیدي اون سوق حديث يقولوا الغربه خاندندان د خپل ولې چې میراث کې ولې سنشته کډه اول یتا او یتیمان اجنبی اجنبی یتیمان اول مساکین او مسکنان اجنبی نفرزقو خم نبخشش بخشش ور کے نا خکم استحبابی دے نا پردی دے کے استحبابی دے استحبابی دے فرزقو خمتان سو بخشش ور کے بیتان من حدد امان نخلق ور کے دامان فرزقو خمدامان چلق معمولی قندست شاہ والا پلات کے کیلان او و کو له کوم قولم معروفه او اوه یی د تبینا پې کې خوګه خبره نرمه خبره موافق د شریعت سره هغه دا روسته پکی سنشته کې نو مدارکړه پمړي خدای پاکستان ته نن دا مقرره کړی او الله پاتې خبره کوي وليخش الذین وخام خالو یری سچغه دا شغه د امر غایب دا خامه خالو یری کې کسان په معاملت یتیم لو ترکو کې چرتدوی پری من خلفهم من بعد موتهم نورث طرق بنينه پس تمرده دینا سو پریدی زریاتن ذعافن اولادن صغارن صغارن څه او په کې زریه الواد ذعافن چ زعیپان دی عقلن وبدنن بارو هم عقل ذعاقل بدن خافو چې دوی یریږي علیهم پدې خپل الواد باندې منزیا ذائك يدونا من بصران ورورا چت پر بخبر زيبان سنگ زيري کي چي ستا دمرنه واسترو دات دبل پزيم زي چکن فل تقول في معاملت اليتيم او ولي او ادوي يتيم تا او يا ميتا قولا سديدا ونا قولا سديدا بيي قولا صوابا صواب ستا وي زد خطا اووند د شفقت او دا وی څو وی دي شدید دی په اكل دمال یتیم کې ان الذين بشكا کسان یو کونو چقري اموال الیتامه مالونه د یتیمانو ظلمنه پنه حق سره پنه حق ترې کا نه انما یاکلونا یقینا بی خوی کا اچوی اچل دما معنا دسر يملاونا دې دکې اورچه په بطونهم په خویته کې نار او ولید لا اور یا کېبته کنه و سيسلمون او ضد چې داخل بشي په آخرت کې ویږي د سوزولو د پاره دا د اسلام معنا د سرې د ټول معنا مده زر دي چې و سيسلمون داخل بشي د سوزولو د پاره شيره بيږي او ورته چې وی به اوسې زری شي بصرا دي جي يوسيكم الله في اولادكم لا ايمان به اول زکر مصلح چون سبا کې تمام ورو کوئی تفصيل د دې رکو کیسه خبره د دا کنه چاته ګران یو تلمان ته ګران دی په هیڅ چاته بګران یو کو تلمان تمره ګرانه دځه ورنا جنې په دې رکو باندې علما او مشتقل تصنيف نه لیکلي دي دا راجی دي دا او په کې کنه دغه رنګې صوت ورن چې لیک کنه په څو یو شریجی بوي ویاله ک دوړې میراث نه لکه دې ته دوړې میراث موهای شریجی و تبايا دا دورې میراث نه ده دا وری میراث ټول ییږي دا موندې دا په را غیر دا په راه دورې میراث مته کې دی هر دا درو دا دوره زله کا دوره دا شراح جي چته دوره دا اوبیا چې راجی څنګه ځان ترې زلطی زلطی زر زر در په طالب تعریف په دې پیښ نه دي دا دورې دا په راه بزټه زاین خیمه قل طلاش او دورې باندې و با یوکان کان لګیږي دا چته کې شیخ او یا چې کم دینو په دې تیم کې راځي مخا یا مرتون تلاشا یا چا کیسر تلاشا او یا چې کم دینو ځکه د ورشداته تو یو دا ملکن نو خوا غزې سره بټخيله ان یو لیب بهتري بده وبن قالم وې کی چاته لاول زابته یاد کی زابته به مکمله یاد کی پشپګ میشت کی پزم یاشت کی دا غن د بروشټوبیا سره جګو او بیا با غرقوبه او بیا شریپېو وې او نو شریپې کې پلګي او یوزې په شریپې کې دا دی چې عالم کونه کې څومره مسلې را دي ټول یا غباقه کوي اون بس هغه دې وګوره چې بس نوړې تیارې جوړ کړې ان بس یو دې سرېجې ته د ورځې میراثه لکه دا د ورځې باندې شمې کې هم او بل دا دروغ نه دیاله ته په سرېجې می د ورځې د مګ دا له وی چې مې وای خروزه نو مت مګ دا چې وای چې زرا جګ خطر ته پکې وایو نو دا چې دین زات دا روانه ده د دغه بس په ها دا خبره ده بس خیر مې دا پځاته کړه دا میراث مونږ درې ځله به نشي یعکن د بخرا کې نو بس خو دا خدونګراګا ولینس په علم ده کأن رسول الله فرمایي نش علم متویل یو سوی کوم الا یو د دې زمانی تخصوس ولا تخصص والا دمه یې توبین لغدا کې تخصص والاونه غا دقدرش نن ته و ناغې یو شری ته پلان والا مفتي شه بوي ناغه یده شونه شه بوي و دا مفتي نه دی ويدا مختی دی مختی دی ويدا مفتي نه دی مختی نه دیږي ناغه چې کوم دی نو تی دی واه په پلان بیا جنازه نو په جنازه کې تی په قیامت کېږي نو وسافتہ پوسټہ تکل دی یره منځ وی وی پدی خاصی چې کوم دی گډ باندې کڼ خاصی گډ هوی په د قربانی کې وینا نه په کور دا دا دا دا تخصص ولادي جینې تخصص پدینه را یي سم کتاب مونږ وګورې چې په څوی د پرخ سم کتاب بونه پکار دی هغه وس خیر یقین په خدا او کذ الله مو وسافتہ نو هغه د قربان هي روزې وکړنه موږ هم د قرباني مسلو کړ بیا موږ یې چې دا خپلې نه ملال اشاره ده دا کنه رسول الله زموږ نه قرباني کړی دا د فقاردار چې موږ ته مافور عزت خبرم نه موسه زرتي مسلې نه نه خبره چې دغې نه هغه ډول ناشته هغه ډول کسان کنه هم مستقیناستي هم مفتیناستي ده نه نه خبر ګوري یقین په خپله وکړي نمه رسول الله په قربانې کولی مویل په کار دي چې مونږ ولهم یسو غیر ځان کې پیدا کول په کار دي چې قربان کې او دا الفاظ یې چې زحا رسول الله صلی الله سلام بکفشینی املحینی اقرنینی موجوئین می رواه البخاري په دې پیښی او مې حضرت زحاب کفشینی په دوو ګډانو کبشن وګडान دي مذکر دي اوسر هم لحین تور اس اقرنین خکرو وادو موجو اینو خسیو اما دا خسیو ولي غتی زکو چې دا خسیو غو خړی رخوګی هغه په لار عربانه ویلی دا دلته یو چې دا په باټو وچلې پېکی ګمری چې په بوخاری حدیث می پیش کړه دا د حدیث زماني د تخصص والا دي چې تخصص والا د ان کې کیږي دا تمر چې پیګه اخره هدایت سمو وای په خلق کذل په وګورا شانم په وګورا چې تان ت ت ت تخص یو تر کې خو پاږه اکتفا مګه اکتفا چې پکې نه نو پکا پټو وګورکای د قسدې امر تو بي او خلکو ته بزور وي ماته مفتي شواي مفتي شبای لکه تو لو خلکو وای يوسيكم الله الله تاست حكم موقت في اولادكم في حق اولادكم بس با اجمال شو سے تفصیل وار ل بس دا حکم سدی حکم داری تفصیل شروع باب شو. ایت لردل وا اول خبركما دا بیان د میراث تبیلادت بیان د میراث لو ولادت گورو چدی کہ سو صورت ہدی ولادت پیچه نیعنی سلی مردی انہ پلان رو موری پاتی دی یا سلی مردی انہو کنزوی پاتی دی ولادت دی دا تول کنی علاقه د ولادت ننا دا میراس الولادت لاول بیانی دا پر تولو که پورتا جی لِذ دکری دناری ندا پار مِسلو حَزْوِ دا ای سي د دو زنان او د دګ دا یو صورت شو حلواک ما حلوا کیو صورت شو زګه یو سړی مرشو وस्पिटल کاو صورت تمثلی شو هو یو سړی مرشو یو وزوی پات یو وی لو پات شو مال بدري مساله د تین نه بس یو ای ساده چا الرو دوی شه درې قبر خلق نو بل چې پکې باقی پدوی محجوب دي کنه فایکه کنه پی یو صورت چتو صورتونه ځان سره شمار الله ویفه ان کننا صورت ثانی شروع شو د الواد متعلق که چرتوی دا مولودات زمیر چاته راځي مولودات وته نساء ان زنانوی بدون الرجال نارینه نا پاکستان ټولې زنانې دي تو اگر چپوک ته اسنته نه دي پښو په خو له بل په خپل ځای را اپیه اما زه وی چې زائد دي کنه نه پاو کس نه ته د چې بل نو او لسلونه یو حکم دې کنه حکم دي هغه خبر موږ مورچه بوي شه جماعتي می داګه دې کنه وی جمع میراثي او جمع منټکی یوت نه کنه جمع ویلې اس نیم جمع علامه من د کیم کنه هم یو کار چې کم دی نو د عزتې جوړ دی نو هم صحیح ده که صحیح نه عزتې نه جوړ دی نو هم صحیح ده قضا چې د 5 د 2 وی نو په له نو د 2 د لپاره شلو شاما دوه حصیده اغمال دی ترک المیت هغه یو څل ترا بس ته کو نبی هغه و قبل شوقی پای مرث سرایږي کلي کلي دی او طګه کې مکه او پدې بیا پدوی کو کنو څوک نه او کبد واری چی لا کتر وی شو اک نهي نو وبس کو نګوی ت ورکو وا پس کو وی دې تماله رد بپدوی وإن كانت جرت ودا مولودہ واحدتن فقط یولد نو په لہن نسب نیمدادي شو او مسئلے پالواک راځه نو شړې مرشو ولوري پاتشه بس یو ولوري ده دیکته نو نه سبدیتو ورکو نیم باقی نیم نو نور وارثانو خو وربیل کو کو نونه دې تبرک کو دا مسله تک بدلله کلی کې او سره د دې ولی آبای شه داستا موروف حاکم الواث مثلا کوم درې صورتې دي د موروف لپاره کوم درې دلته درې دلته دغه صورتونه زموږ ترسمه نه به کنه دایره چې موږ کتل نو یاره مې په دا سب اورم دا خو د مامون دی شي یقین پر اخد والله په بل په دې پیښې کې دا خو له مامره د دغه وصط تعصیر او دا او نو دا خو په لږ شلپانې لکه د دې جنودې باندې بطولش فاصله تیر کمېره او زمانون نه دبط الله دا زته کې په خو دی دې دې د دې شراته ترکیب څنګه دی ولي ابويه دا, دا سردی دا, دا خبر مقدم دی تک ته دې او السدس مبتدا مؤخر الا یو ترکیب نو دین ترکیب نام وره ولیا دا مبدل من غودی او لكل واحد منهما دا بدلی خو زبردست بدل, بدل موروفلار ته پداره شو لیله که دا نبی ادا سیوی ولیا ابویه سدس نو ددون له یو سدس په ددون یو بدل دا کمال وکړه یو دا بار یو سڑی ملشو یو زوی پاتیشو مورو پلار پاتیشو مال بشپک زائیکو یوی سڑا پلارو یوی سڑا مورو سلو ریسی دیجو آسانی مصری دیجو سورت پاکی جو روی علی مریسی بکنا علی مریسی بچنی منتکیو خود سخمی راسیو آنو بس ویالا کہوی طالب ازان بیدار کسورت تتاک دم سر توکی بیکو دی نلی حازا وزدرادا اسدس پغمیسدما الله مما د اقیمان ناترکه چې پر خو دی خو ان کان له هو ولد ولد بل ولد یو کله زکری ولد مشه ولد وردا سن چې څل پم زکر تو ورګری مذکر ویو ک کنه راز ولد وی مونثی کومذکر وی یو وی کډیل او کنه یو یو کډیل نوم د مور په لاندې چوک چته صورت ووای چې پ الام یې له د مور په لاندې متالب صورت چې چرتنيده د والد نناري نه نه زنان نه وګوري سهو ابووا خو او میراث ولید دنه دوار موروبلار د دې سمند چې میراث موروبلار څنګه موروبلارې جمدي دي او نو سه الواد د نشته نه خذسته نه بلسسته نو پلی امه ثلث د مړه لپاره درملا اولي ابي هل او باقي خود پلار دې اې نورمال بدري بس یو یې صد مور دوی شه دا پلان دا دریم شورت پوهیږي په ان کان له خو اخوتن کده دې می یت په رونوم نه نشتا دکدا نو سوبنشت قرونه نشتا نه پلی امهې د مور د پاره شپګمېه عددی رونو سشتم ه خدای دې غرم چې کدا بیسمې خو صرف دونه قضیا کار وکړو چې د دې دی وجود د امور د درې مینه شپګم نه تبوطلو د پنځې سی د کار خو نه نه خبره کوي چې موریشه په وی وی دې ز یک دا امور طادم ی وجود د دې رونو باندې د رښتوا خو د وجود ده چې دې نه بنسته مزابه کړی پایګه غنږي سمونه غشتل دي ولې دې محدود دي که نه راځي دا پدې رېښت مشو پدې امه حصو دستموره پارش پګم شو ولا شي الی له د پلاټ یاره دا, دا مسله بچتا سودا مسله جاری کیږي نداد دوه مسلو نه برستي د میراث مسله او بلې یو مسله په پېکا کې دا کړیو چې کاپن دپن نه به او یو سره په مال پورې سلور حقوق کا پند پندې لاول کده نه سپات نشته نه مې چښتي نشته اوبې مسله د سل نو کده قرج نه پاتې نیوایته نشته درې ماده وسیه ته ټیک دی اصلور مده میراثه آیې ابل سلور مسلې ووري کذا پسرهږي کووري نه په ان کانل هو یو خطره من با دی وصیت من با دی وصیت پس تنا پس کوله د وصیت نا یو سوید، چې مری وصیت کړي به ها او دین او ببا غا د اداي دین او پس تا ادا کول د قرضې نام اے وصیت نا په کول د وصیت په ادا د دین مخکيدي دی، پایات کې عمل کې مامره صدا لاول دین دی او علیشاب رحمتہ اللہ علیہ د ترمذی ک حدیث دی به د خدای بندگان وو بیا آیات مبارک کی وصیت پر دین مقدم دیو رسول الله مبارک عملن دین مقدم کړی دی په وصیت باندې نو خدای پاک دی دی کی ولی وصیت مقدم کو ځکه د دین خلق څخه خیال ساتي او د وصیت نو ساتي د دې وجہ نه مقدم دی کڅ دی دی عمل کی مؤخر دی ولی د دې خیال څوک نه ساتي بقا شه و صلی الله پاک ابا وکم دا چه د مرګ دی دا تقسیم د میراث سوچ پد دې ترې دی د امواط د علم او د حکمت ته خدای سره دی کته سو ته پریدم نو کارم پرای شو بس نه بس صدقه کې بس په حکمت او فلسبوم په صدقه کې نه الله پاک و چې ابا وکم دا مختدار دی لرو نا تاسو و ابناکم زمن تاسو لا تدرو نا تک خبر تاسو ته پته نه لګي چې ايهم چې کم یو د دینه اقربو به نزدې دي لکم تاسو ته نه پادجهته نه پینا تک نو متبداده چې تقسیم د میراث او د دې تاعری مدار پر نه پدی او نه چستا لپاره بل دیر نه پی دی په دنیا او په آخرت کې کوم کو زی ډیر نه پی په دنیا او په آخرت کې نو د دین نه پماندي یقیني علم زمانه کستا دی زمانه نو بس ما میراث کم تقسیم کړی دی تاسو ته نه پرېدمه د تخصی شیخ مخروذینی راضي رحمۃ اللہ علیہ ورک خداب نو مو وېمنه بیا وګیا مرستو خو ښه ده تراځي دبل چوول نه دا بیان دا میراس د ازدیواج دی بیان د میراس دا ازدیواج وورا ولادت میراس ختم شو اولا کم اولا یاکی خب اولا کم نسب ما اوستاسو را پار نیم دا اغمال دی ترکا چپر خوزی دی ازواجو کم بیان ازتاسو خدا محکم را بلا خوان پاتی شو خیر پا دی شرط ایلم یکل لحن ولدو چنید ازدی دا, دا پار ازواج دا نستاسو, دا بلنا. نستاسو نا و ندبلا مذابلنا نو په امکان الکنا ولدن او من غیرکم نو په کوم رو استا سره پر سره مې صدا مې دا غمال نترک نشې دی پرې خو دې مې با دي وصیتن پس تا نه پس کوله د وصیت نه یوسی نبیه چې دی او دین او پس کولو دا دین او وسلیم مرشو ولحن الروبو د دې زنانو د پارسدي د دې لپاره سره زميشتہ دا مېماده اګمانه ترکتوم چې تاسو پرې خو دې دا وای رب شد شه الا لم یقل لكم کنیس عشره لپاره ولد نه دوینه او نه دبلنه نه ته دغه خزنونه نه دبلنه نو په ان کان له کوم ولدن به کې کړ دوینه یو کډبلنه نه بلهن سمونو د دې لپاره تمه دا مېماده اګمانه ترکتوم چې تاسو پرې خو دې مې پستنا پس کوله د وسیتنا توسن بها چتا سو وسیت پا دې کړی او دنا پس تا دا کوله د دینا دا چې ده کنه یو شیخ په خو دین رحمت الله علیه وی دي چې دو خبرې کړی چې خدای ناری نتا مال ډیر ور کړی دی زنانه کم ور کړی دی سر د دین چ اوله عکست دا وله زنانه دین سو کټن شي کولی د کونه نشرا بتین و غې مال ور کپل پکوا دی او ناری نه کې څو کمر قبول وکړ او سره ده دی نه چې پټولو مسلو کې د ناری نه مالو مزاحب ته په نسبت سره مال لچا ځانانه دی دا نو وشو یو به او به مو وجه به خبره کړی دا چې الوات ته چپلار مرکو مال پات شو ټول د زویری دا څه کنه دا وکړي نو الوات علم میراث ډیر ور کړی دی او علي دین کم ور دی دې کنه د دې مصلې پکې وی کړ جواب دغه کړی دی جواب ته کوم خوب پډه احسن ترې کا سر جواب کو نو یو جواب ددا کړی دی چې زنان ته خدای مال ډیر زکه نه دی ور چې دا منفق علی حدا رجل ته زکه ور دی چې دی منفق ولی زنان به خالی یا بوالې به یا بنې کوا دنی نه نه پکې په یا پتردا یا پنیکدا اچه وادش په بخاغندہ تکدا او سړی په هر صورت کې منفقه تي نو منفقه کمال دې ورکول په کار دي کمن پکاله ایا تا منفقه یا وځه زما ده چې ناری نه برګرزی نو زيده انفاق او پیجه نکنا چې دلته ير د مدرسې جوړي دی که کمال لګول په کار دي دا په ړنده ړنده ده له مال ورکول دا یتیم دی دا مسكين دی دا فلان دي دا کو پوږه د نوې نه واست. ادا قو خزنانانه ادا قسزانانه د پنځه بار ګرته. ازا او دریم حکم داوې دي چې زنانه شهوت ډیر دي عقل کم دي. نو کمال دي وته زیات کو نو زمادي توبې نو لیت تبای بجوره شي. بګه او بل اذه بل طرف ته وی چې مور او پلان کمال کم دی او بچو ته زیات زکه چې مور او پلار بس قریب الموت دي اغه نسب دي دي او نو مال په تعلق ورکول پکار دي دي په وان دونه تک یو بچی چې کمپټیشن دا غو مراهده تن دې دې مال ورکول پکار نه یکات بعد الوقودی امام شخص خو دي ناراضی لیکلی دي اوس راځي یو میراث بل وره میراث ته غیر د ولادت او د ازدواج ناتې دي ته میراث تکلاله و کنه له پی جنې چاته وي چنهو شولی نه سو نه برو باندې باندې ته وین کان رجلن و ان اراذا یو سری اته سری نو رسول تو سو په نکره تهو بالجمله الخبریه یو رسول چې دنه میراث وړی شو څنګه معنا د دې ثمنه چې میراث وړی شي مالی وی چې مالی نینو سبب کیوسته ما ای چن داره مغه ای چن داره هجی کلا لتان بی مورا بی پلارا بی اولادا اصلا میں الواج تا بی مورا دا شمس وی شیطر یمر جی کلالتن بی مورا بی پلارا بی اولادا او امرأتن با کلالتن وی مرسول خبر دا کانا دیکھنا او امرأتن یا خضوا کلالتن با نوی وی جی با با اکتفاہ دی او کلالتن اوله هو اخن اده دی منیته لپاره رول ساده او اوختن یا خو یعنی سړی مر شو مخور پاتیشو یا خور مر چھن رول پاتیشو او اوختن خور به هویا نرا یم د څه زمانه وا شدیا کی اکبرره په منبرو نبی ناشتی ویه پام کو لپام کوي چې په وېدا سورتی نسافه دی اول کې چې اختون راغلي دي نو دامنل عمد اخیاطي خوردا علاتي او اعیانی نه دا په ځانځي زمانہ د میراث مثلا په منبر بیانیدای ایا که په دې وکړو چې دا بیان قانوني تباې به جوړ شتو پیګم تباس نه دي دا په منبر بیانیدلایږي اې منبر یو وتولي وي شراجا کې چراغلې د ولې علی صاحب نن په منبر د پاتې تاسو شو د منبر د پاتې اده مساله حل کړی دا چې زمونږ په 45 پیو مې دمه توبي په سره درشي کدا څنګه د جې منبر یې وتو زکهوي کنه منبر د پاتې حل کړی دا کا نو ګره وختن قربا ګوري اخیا چې د مور نه او که د مور او بلار دوان رنوا داګه د پرني سبته ګوري پاخه د صورت ته انتظار کوو د دې صورت پاخه کې برنګ اگر د پارس د اخیاکیم خوپه یعنی جې ته وي چسته د مور نه یی یعنی ته وي چې مور او پلار باندې یی حالت دی ته وي چسې شرط پد پلار مولا په کوئی بل کل واحد من حماده ار یو د پاره سودوست شپک پکټ او باقی بينځه سودسان نه نور وارسان بغو کوي وړې راخده عقلین به وېجی ته وې کدا پیسې چ نورونی یو دغه نیو دغه بس بیا سړی چې څوک هم نیو به بیت المال ته داخله چې بیت المال هم نی نه په دې زمونه کې د مدرسې دي د کې به داخله کې چې د خو یی په درست کووله کې بس په مدرسو نه نام سره نه نه لپا کوجو نه په امکانو کې چې ته اډارونو خويندې ییګي د اډارونو خويندې یان سمانه من اومن اکثر من زالک ځکه دا یو نه په شراکاو نه دي ټول شریکان دي په سلوسه په سلوسکی ادابای ادري په دینک یو مسله ده چې د دې زې کو زکور او وناص برابر دي کوي دا راکي برابر دي کوي مذکر چې څونه وډونه په مورته موري وولې ځکه چې د میراث او پواستې دстаўري د مورې اورې کنا نو مور کټول یو شان ده او په پیمانه مسله کوم د مور د پهره د سلوسه نشته ترجیح میراث کا نشته ځا یو سودوستیو په سلوستي دوه مسلې دي قوم شرکان او د دې بشرکان ذکور او مؤنس په برابر دي چې څلورچي په سلوست کې ممباری وصیتین پس ته وصیت نه یو ثوابه چې وصیت کړي پاګه سره وصیت کړي شیوی پاګه سره وده ني پرتا دادو ده نه غیر مدوار ناتړي خالقون للميت غير مدوارن چې دې بزره رسان وارثان او تني پدای شان جو وسیه ته پاک سر د 1300 اویا یو صلی اقرار په دین کې ور دیني دا ټول ما قبر تر دې کې سر په کلاله سره دی وای تر دې ټول ما قبر تر دې ټول ما قبر سره یو سر په کلاله سرهونه لکه امر کړیا ما قبر سره غیر ولی منسوب دي ما تناسب او مي خالقون الميت مدوارن فحالکم د دې منیت کې چې د بزره سوون کې چاته نه وي ویګې د بزره سوون کې د ورسو ته نه پدای شام تر چې باسر د تسلوصو شي یا یو څلله پد دې اقرار کوي د دې پس جل و کمال ورته من الله د وصیت ولی منصور دی وایا ا هغه ته چې دర్శو یوسفی کوم لاپی اولادکم وصیتہ تا اویو موږ په لومړني ټاکلو کې د خپل جلالت وصیت من الله د خې طرفنا والله ولي من حليم او الله پاک دا دا دی چې هغه د علم دی او صبر نات چې او سړي ذره د مورسانو توغتي او بیا مت صبره اتلکه حدود الله د دعويتنا مبارک مرګ دي یا ترکووري د دې ما قبل احکامو تاکید د سنگ تاکید د تاکید د طالبو د خوړتا تاکید دی چو پدې محکاني احکام پدې صورت کې چې کوم ذکر شو پدې چا عمل کوه ناغه جنت دي په عمل نه کو دي دوزخ نه په ایمانه وي پدې دې محکاني احکام او تا شو چې څومره ذکر شو پدې صورت کې چې څومره ذکر شو چې پدې محکه احکام مذکوره په سورته النساء باندې عمل کو دي جنت دي چې عمل په نه کوي دوزخ کې چیکر کوه دا د اصل دیل کا دا اكيد دی غری دا بووی ته تا کی دمحکنی احکام وکیل تل حدود الله دا جواب تخدیری او قوانین د تخدیری او من یت الا چاچت اطاعت کو د الله او د رسولو بیگی بی ان قاد ل قانون الله دا قانون د خریته مون اچو موجود خلقو جنات تجریمه تلل خار خالدین فی او ذلک الفوزلابین او ومن یعص الا بیا ان خاله په ان قوان للله وررس او من اصلله چا چې مخالوکو د خدای دررسه و ت او دته یو ک د خودو خ نه یوت خل هو نوبالله د داخل کی طالبه هل تعریف کرد دی ی خل خو جنات چې ان تجمته د خالیدی نه خالیدی نه جمعد که نه په جنت کې کمګري م سره ديشاابت چې خل ا دے بل تا گورا وہ تا حدوده یدخل حدیبه داخل کی نارن اورتا نیو عذاب خالدا بی خان پاکستان لدے کنے عذاب دی یو په جہنم کی دیو بل پک یواز دی اوغه لا پردت نہ وی سیو جنت سری دی ول کف مجب جب وخ خو دا, دا جمع رچاده دا الاتی جمع دا را. دا و اللاتي اللاتي دا الله پکو شو ولاتی والنساء الاتی بس اصلاح العربی اصلاح لموالی ولن اغزنانا يأتینا الباحشات چرافلو کی دا بحیقا تا چ زنادا اغزنان خان ایو بالمذب دا بازو بیانوما بیاروستوخا خدا دا جمحورو مذبن او بحیقا چ زنادا من نسائكم استاسو دا زنانونا چا استاسو من کوحی دی او مسلمان مسلمانان زنان دی مسلمانان زنان نو پستشی نو کا بحان قائم کې علیہنا د زنانو باندې اربعتن سلور کسان سړي بيګ سلور کسان سړي بالغان منکم د تاسو مسلمانانو شو شرطه لګیدل سلمان بې او حربي دوا بالغ بې درې مذکر بې زنانو دل او گواہی پر جنا کی چلے گی نہ چلے دادا کم دین معلوم شو اربعہ دو شرط معلوم دي ده اربعہ کسان سنور یو سڑی شو او بل شو ولی سڑی عاقل وی کہ رجل خاقلی کنا او منکم دتا سنا نخر او او مسلمان بئی کنا بئی مسالور شرط د پکې ولګي د دې مسلمان بې خربې عاقل بې مذکر بې شرط د دې کو یاد ناراضان په بې دار کا نپا ان شهیدو کدي گواهی وکړه نپا انسی کو حمد اخو په اول خدای را لګي دي دی بند کې دی بند کې په بيوته په کورونو کې حکم د حاکم او دغه په حاكم حکم لګي لې بل لګي کا حاكم بل لګي کې بند نا ساجل دي نا ولنه حکم دي حتا يتوفى هن يعني الموت يعني ملائکۃ الموت چې روحونه قبض کې دي ملائکۃ او ی جعل الله لحن. او یو ګرځید زیده پر الھننا سبیلن یو لا نه چې حکم یې ثاني وته مسلم مبارک کلال اے حضرت اولګه دې بی خذو عنی خذو عنی خذو عنی درې ځله راقص دي قد جعل الله لهننا سبیلا الله دا دے زنانو دا پار اللہ رو کردو لا وی البکرو بالبکری جلد مئتن و تغریب و او بل تغریب و آمن بے غیر محسن پا مقابلتا غیر محسن کے بسل دوری بی او یوکان بیجلا وطن کو خدا ایمام ازوم گوری سیپی سیاست منی او حدی نمائی اشابی سیپی حد کے داخل وی دا دو مسئلے دیو یوشوہ نہ دا داګه د پر حکم شو د غیر محصن د پاره او د محصن د پاره حکم راغ په کوم ځای کې او آیات مبارک چې اش شیخ او شیخه تو اذا زنیا پر جو محمان کال من الله او والعزیز الحکیم چې تلاوتې منسوخ دي او حکم باقی ده وګورئ او او هغه سوره نور کې دا او اول بغدې سو پیږه څنګه دي اززانیتو اززانی پجلدوک اللواحد من حما مئت جلدہ پا حدیث سرم دی او پیات سرم دی او شکر پیم. او رجم چھ دین او صلی او رجم گولی پیات مبارک تی چمنسوخ التلاوت باقی الحکم دی دا سنب خیلی پین دا مانا شوی جدا دا خدا جمہور مذہب ماتاتا بیان ک بازی ویچ پا حشینا مراد سحق دی صحق صحبيا صحق, صحق او سين اوحي اوقاف صحق بعض وچ مراد د پاحشینه صحق د صحه ستويه دلته چې کم صحق او ولمو ویله د انغه صحق غوري بل ایو یو بل صحه ته په دایره کې راغلي دی سمره یو ځنانه او د بلې ځنه سره وېږي پل پر ج و سره جنگو فدکه چل باندې انزالو نوتمبر کې وته یو ځای او دا غځینو ملالم زکه زم ما را واست کړی وې مننه ملالم هغه کې بزنانه وی بی بشکنه کوکه نه یو ځای نه برختلی و مدرسہ نه هم مکمل جامعې شته یستیو بس یو بل شپوتونه ور کور دغه ور کور تاندې چندارې دا صحه کی جو زنان نه د بری زنان لپاره پرد نه او یاد هغه په دې باندې او یو صحه ګوربل صحه چې حداه کې لیکلي دا غدا دا چې نامرد چې دی کنه دا هغه کم دغه دی نامرد اند هغه دی دا مقطوع الذکر دی او مقطوع الذکر دی هغه صحه کو کنه داغه دا دمانه ده چې د زکر خو پرې کړی شوی دی او دا هغه نه نشه پرې ګرځیدا ګرځیدای او بس انزا لیوشو آغا صحق جدا لیگواری. یا رخوک ایک صدران کار بیام. کدا سی نبی. ایم صرف جوز جیاتی دیجی. او صرف ای پا حیرتی واقی کی. نبیاتی دی که مراد دینا وی نو شی نبیات منسوخ ندی. او تم باقی دی. ویلی پی پی نشوی. یا لکه ما تا بکر دا صحه کنه مورچه مورته نه زنا نشي نو سم باقي دي زجر ول ورخول پکار دي کنه چه دوی جنکه دی یو یوبل سره دا کار کوي اوکه په شوي مقاصد دا, دا باه او مودعلي کلی دي خا هغه په نو سپوي دي ها اول لذانه اغض بكشان مراد دې نه دي نه په زينہ د ذکر په او کته ته اچل د داخ نظام خو د مذکر څخه وی په دې کې غلبہ د مذکر په معنا سره دغه بچو کې چېب پښو ته وی دې کې غلبہ د مذکر د نام جنا ده لیکن خذا دې چې څو چې مراد دې نه دی وته وره ولی نه زینا حکم ذکر مراد دې نه دی تي ولذانه اغذ وسری مذالک یا یو یو لک ذالکان یا اچیان حجرہ تک یو کو منکم د تاسو نه فازو ما نظر ورسله څنګه او ته ضروري راځوی نشاپی سی یو یو کدی محسنو مرجم باور کو 10 پای 10 پای او کنا یعنی زانی او کو غیر محسنو نسل دري ورک او ټول امامانم په دي باقیم په دي دي یې امام اعظم به قائلانه دي هغه حد نه دی قائله او دا غره داسو ولیکن شافی سیف رحمت الله علیه پی دی چې مقبول به تبرج نمو د مقبول به دی کنه مزنی هغه تبرج نمو ورکوه هغه د پسې دري ورکوه امام اعظم سوې امام اعظم ته کسانې بچو د څه چې لوسره کو امام اعظم متحکم کو وی دی په ځای یو غړ ته بروکې چې بیا دا راځي نړیغاړتا کې غټ انسان سره واله هغه ته او بچایو وخت هم سره موافقت وکړه کنه حکه هم سره موافقت وکړه چې د نسل د کسې سېد نو قد اقباعي وقت الداع حكم ولاغي سيدا ولي بلوطه السلام بقوم سرندقد الشبيه او خالد بن وليد وذاك شكم دين نلا خبري زكدي ونيا غبتي تشدا ذاكه قالي ونوصطه بريد لا خبره قول بيجي او عليه خبره قولا چوی دا بیګی وی چې احمد الله پوری رحمت الله علیه خبر وکولی چې ناری نه د ناری نصره دا کار وکو نو خدای پخ دومره پخ په هر دومره خپه شو چې د په جزای سکوت وکو بستر په دونو چې په ازوقمه وینو تای نهونه کچ کنه دې پښې ویندون په خپه شو آسیار نو چې ووي د دې مثال دا دا دومره قبی احقار دې اوګیه چې په بوتل دي د قزوراتو نه ډک او باقی کې ډکی وای چې باقی ډکی وای دوه مراقبیا یاد دي څومره الله په خوچه انما توبته بسنا دې نه یاتین منکم پاذوهما فین تابا فنو بتوبو استلا او اصلحا پایند کې خپل عمل صالح کو او ارجو ان پرمانته ته ان الله حقا توابا الله توب قبلك و رحيما رب ان لطف بي قوردك شو غناتي و شنو غتوبه دي و باض ما انا زعما رجلنا غنغلط توب بي قوردك بس ربي على الله الله ان لا خپل ځان لا دین مګلې د خپل ترکه د جبر کده تطوّل تطوّل کله مړه علا به ازام د پر راځی کنه اللذین لا قبول د توبې د پاره دای کسانو دی یا عملون السوء چې اوکي چې کمزګونه سو ګنا ته وی ک وړ ګناوی ک غټ ګناوی پسرا دا بجاهلۃ پنا پویسرا جہالت سمانه چې پوی ویني ک نه نو نقطہ د سبب دې چې كل ذنب ان اسوابه عبد په هو جہالتن عمدن کانا او غيره کپقسيو او کپغير قصوي خو چې هر ګناه چې انسان کوي قطاده صاحب امامه تفسیر والحدیث لیکلي دي چې څه چې دې امام مجاهد ویلي دي چې کنا بيږي کنا کل من يعمل السوء فهو جاهل وان كان عالما ارغه سره چې بد کوي نو ته جاهل دي اگر کدي پوه کې چې عالم ولي ده دا به جہالت توینه کی نو جاهل جاهل ما نه يعملون السوء بيحالت او بيتوبون واستلم من قريب قبل الموت وسكرات الموت ارغريب پټیم کله کده رټیم کله قبل الموت میں ولیوی ذکر چه ان الله یقبلو حدیث کرام علی دی ان اللہ یقبلو توبت العبد ما لم یغر غر فائی امر گریز ان الله یقبلو توبت العبد خدا توبت بندہ قبلیو ما لم یغر غر ترکمی پوریچا صاحب گلگلو تا نیر آغلی او کاری چه گلگلو تا رہلا قبلی بس رازہ نقولا ایکا الله. او د باقی مدري شرطه تاسو راتو بي وي دي ګوره ها شرطونه پكې دي دي ار یو پر ځائ انده ثم يتوب الله وایي او فولای کنا کا سان چلی ثم يتوبونو بیا توبو با سیمن قریبین دې زمانه نه کسان چلی جت فولای کدا کسان چلی يتوب الله علیہم ان الله توجو کې په دیوانه په قبل وله د توبه او کان الله علیمن او دی الله تعالی شاهد علم د حکمت او ولیست مرگریہ فکر کوا وقسم توبہ کافر په کوپر و دی دو توبہ با. تو و, تو و باسی نقبلی گی کوا احالتا موت کے دی توبہ و باسی نقبلی گی او بل پا معاسیت و لار مسلمان او توبت و باسی نقبلی گی بزد دو توبیہ دا والا نیا توبہ دا چدا د بیان دا قبول د توبی د مومن عاسوی دی شپا معاسیت کلک و لار دی بریگی و س توبهته وی او ندي قبول د تووب په الله ل دې نهان را کسان یعملونهڅوسيات یا عملونه علىله سببي ل دوام مزار دپاره استمرار دپاره جا ش د پاره کوې غونونه او معسووي او ح تر دیپې دا حه چې حدر ش حده هم الموتو یانیبي ان قبه وقت موی قاله اني تو الآن د دا تووب قبلي دا بیان دا عمی کافر دا او دا تابوا عن معصیه قبولت توبہ کا پھر دیش دائم په کفر ده تر موت پهری او وللذین او داننګ نه قملیه توبہ نه کسان یو موتونه چمری او هم کفار ولایکدا پری کسانې چدی عادتنا لهم ذا بنلیما عادت جماتہ چدی یو سو نو سړی بمړ شو جی نو سړی بمړ شو او بل رور به شو رندار به پاتې مرګی دې دې رواندار دې دې نس حکم دي چې د خپل خاون به میراث میوسی ماب میوسی د دې خو خدک بیا چا سره نکاح کړی او څه خو بیا د دې دکد او دې برابرول کېد شي ما ثقابه چې کوم دې نو خدای خاون بیا مړ شو هغه سره به سادر وږي هغه نه تر صدر به وسرا لا کنه صدر به چټک شو هغه به په نو بس دا دوخه ککو نی کا اوسره کوله بيد مهارب او یاکه بل لورن مهارب بيد واه وی او یاکه مجبور کړه مجبور کړه تر دیجب تیسه به ورته لاپا نبه تا د مور افلاس پواک دی یو الله په وی دبل سخرت دی پر سم د جاهلیت یا المحلدی لا یحل لک نذ حل اسا سور پارا انت لشن النساء چتا سویوسه ذات د یا مال د زنانو ولا <يامالتزنانو> خبره ذات د زنانو په کې مال د زنانا کر ها په جبر سات او لا تعذلوهن ابي بابيان مقيد دي کله تر دي جماعت بیا ورکو لا بړه ولا تعذلوهن او تاسو دا زناننه ممینه کوي وی کی کنا سو مي مقيد کوي مي تنگ کوي ولا تعذلوهن مي وليه اللي تذهب لدي ده پارا چتا سوی واخلے به باذما وی نو بے. ان مگر چدوی را کی کنه باثی اعمال اتي تمون نشه تو ورکر دی پمہر کی نو می تنگوا چخا مخا دا غری با مہر تا او لاله چی او باذ خدای وی نقل قوت رکولم ممنوبه نا الا یاتینا مگر چ دی راته کو کی پپا حشی مبینے. کې ما یو ځلا دا بل شو دی نو که دی ټیم کې تا تممال په خل ې در کو نو صیح صیح نه دی دپه خل نه ده بلکومل خل او حرینه زن او شروعنو هې زنانو سره دې تی بل معرو موچ د شریت سره په خکلیقول او په نهپې په صحبت الله په کو په ان کری مو نه که تاسو د خپل نفس بیروا علیه النبی مع جزاکا ارورما نه جزاکا الا تزای مافی صبر پہ کوی ولی صبر پہ زکا کوا چه باسا پیج قریبدا چه انت کرحو شی انت سو بکن یو شی طبعا او ی جعل الله فيه عقلا الله بگر ذولی پای چه خیر کثیرو بدایشر تا ی انرزقکم من حن ولدا صالحا الوالد صالح بدل خدای بر او بیا دا چې کارو چې یو سړی بو بیا بطنګ را تانګ او دا کي په دې درسو بلې جدیدره واستنه یو قدیمه بیډه قدیمه بیډه او بلې جدیده دا نه پېږې نه هغه قدیمته چې کمه هر ورکل دي نه هغه بیسو هغه کابل نه ورکې پېږې هغه به دا به سره تانګ او دا د جاهلیت زمانه بل سمو ا کچت تا تاسو واره ارادن بی استدان زوجن بيغي دبدلوولو دبي بي جديدي اغشتو دبي بي جديدي زوجن په زيد دبي بي قديمه ا قديمه تا سلام ورکو. ورکو بل جديدي پیدا کړ وا اتيتوم عطا سو ورکري احتا فن نيو د دي زنانو تا کنتوا رندير مال دې مال شي او دې مال امر نو مثلا دا نو فلا تاخذو منه تاسو مال دا غین شيئا قليلا لقم نو مثلا دا خيال نه دا ايت چې را ولګي او دغه کوجی وي واځه کو په منبر نبی او دا ټي کوي ا دا غزانانه د چې دا ا غزانانه د چې زنا له په جمعې باندې راځي ویلات وغالو بي صدقات النساء وې دا مه ورنه د زنانو کې ډیر زیاتم کوي ډیر مهار ولې مو مقرره یو زنانہ پاسې ده هغه وتوی چې پانو کې اعظم پیږي ا طانا قولک ام قول الله مونږ څه خبرو مونږ خو دې رهبونه دا په خوښي چې واته ته دا خو نه خېن طوانن قانطار قمالي کثیر ته ولا مو مقرره کړم یره یغه په هغه